till öppet husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag... Fredde. Henrik. Mattias. Mm. Välkommen tillbaka mikrofon. Mattias. Det är det inte så ofta vi hör ifrån. Nej. Nu för tiden. Nu har jag nya, ett nytt headset. Eftersom mina kära små barn här hade... Jag har tagit sönder mitt gamla headset. Ja, men det var roligt. för fick pappa köpa nytt. Ja. ja. Lägga till den allmänna konkursen. Precis, och nu va vaknar den minsta anledningen till att jag inte har kunnat vara med. Vi ska börja med eh, vårt numera återkommande ämne, och det är Monsterfighten. och Idag har vi ytterligare två stycken åttondelsfinaler. Eh, vi har i Uh, den första som vi hoppar rakt in i Det är nummer tre Och den är mellan Myling och Midgårdsormen. Ormen uh, Vem kommer att slinga sig ur den här matchen <hör> Eller <hör> Eller uh, skrämma ihjäl den andra Ska jag börja argumentera för Mylingen då kanske eftersom det var uh, Mitt monster <hör> uh, Det här är ju En ganska av, ja, fruktansvärd varelse, om man nu uttrycker det som så, av en, ett dödat barn som helt enkelt är ute för att hämnas och ta med sig eh, oskyldiga förbipasserande till eh, köpgården och, och, och ha ihjäl dem där mer eller mindre. Eh, ganska mer rejält hot skulle jag vilja säga än midgårdsormen som bara vaknar upp på yttersta dagen. Det är inte särskilt. Ja. Han ligger där och sover och trött och gammal som en myling. Det kan det finnas många av. gå inte ensam ute i skogen och, och prata med okända barn. <skratt> Omvänd, prata inte med okända fula grubbar som pratar inte med okända barn. Precis. Håll dig borta. <skratt> ja. Gå ut och lek med Fabo Bosse. Om följer med ut i skogen ska Fabo från en Ja, <laughs> Okej. Okay. Uh, vem känner att de vill försvara Midgårdsåmen? Är det någon som känner för det? <laughs> det är ju Basses. Det är ju Basses här. Um, uh, ja, men det är ju ah, som... jävligt elakt. Ah, det, elak. det kan jag också hålla med om. Ja. Uh, jag, jag, jag skulle säga så här, att på yttersta dagen så skulle du nog inte vilja träffa på orden Jag tror att på yttersta dagen så har man andra bekymmer än, än bara Midgårdsåmen. Det här med, med att det liksom regnar jätta på en som vill ha jälen kan också <skratt> vara ett visst bekymmer. <skratt> ja, en liten sån här parentes i det hela kan man <skratt> väl säga. Allt annat elände. Uh, det enda vi vet är att det, det krävs ju någon som tor som är alltså en gud för att ha åmen Och inte ens tor lyckas sådär jävla väl för han dör uh, utav uh, har Ja, ja, han lyckas, men han dör ju själv sen ja. Han, som det står här Han, han äh, hinner inte ta mer än Nio fjät innan åmens giftiga Etter tar död på honom Så att äh, Det bästa du kan möjligtvis uppnå Mot minigårdsormen, det är någon slags äh, Draw Alltså, <laughs> det är oavgjord ja, match på Men det är andra Ja, ja, precis, det är andra mm. eh, Men sen tänker man då på Myling då. Det är ett odöpt barn och de är det rätt lätt Att stoppa dem också Ja, vill man vi, vi stoppa uh, mylingen då? Är du, det, det sådana här klänkar med klassiska och så här? Eller? Nej, nej eh, alltså vet du bara att det är en myling du har med att göra så kan man ju säga så här att eh, um, du, du, du, du lille pojke, du har ju inget namn, du kan ta mitt, jag heter det och det Då kan han inte ta dig Det är lite intressant också för att eh, det finns så många olika sägna om myling om Mm. Um, och det här är ju i en sägen som jag har hört, en annan sägen är, är ju att eh, det enda som man kan göra det är att eh, hitta eh, barnets kropp och begrava det kristligt eller att eh, hitta den som då har mördat barnet till sig och så vidare och så vidare, det finns många varianter <laughs> Då är det ju ingenting som står direkt i Midgårdsromens eh, eh, Liksom, repertoar utav Motstånd här, mm. <slöder> mot mylingen Att, att ljus genomför en sån Midgårdsromen är lite mer så här käka Upp, det, är det de ser för sig Men jag läser också, det finns så många andra saker Som mylingen till exempel Kan ju då ibland, alltså ta formen Av en jättelik gast Eller en spöklik fågel Med människohuvud Jag börjar ju se, jag börjar se här Liksom kör gång med alla sina special effects och bara flyga runt eh, Mirroswomen och hacka ut ögonen på den och bara jävlas. Och sen går världen under. Och sen går världen under. <laughs> <laughs> alltså, Okej, okay. vi, vi kommer inte ens vidare i Monster Fighter för världen kommer gå under i åttondelsfinal nummer två. <laughs> <laughs> <laughs> och är det som sagt att är ju inte ensam, men det är ju ja, det är många. De, visst. Hur, hur många mylingar räcker giftet till? Jag frågade så hur funkar gift på en myling? Men är ju odöd. Fäcksamt. Vad oh, task Ja. Det, ja. <laughs> <laughs> det var ju för sig. Alltså. Jag mm. kanske bettet är lite mer eh, att akta sig för. Eller svanspiskan. Ja. Jag börjar känna så här att mylingen är lite så här på väg att ta en överraskande seger här. Uh, Fred, Freda, du har inte sagt någonting att typ, varken det ena eller för så? Det beror mest på att jag är hopplöst okunnig om båda de här varorna. <laughs> men det har väl aldrig hindrat någon <laughs> Nej, men, men det jag vet är att uh, små barnspöken är jävligt läskiga. Varorna är inte lika läskiga. <laughs> bor, bor lite beror lite karruende fråga, men... Uh, ja... Att det kommer att sveta. Okej. Don't go to Australia. <laughs> Men ah, nej men, alltså, ska vi ha en eh, vi, vi gör lite som vi gjorde förra gången för vi vet vi hade en typen någon någon omröstning där vi liksom inte riktigt kan ha sådana solklara seger. Så eh, jag utlyser helt enkelt omröstning och då börjar jag med Mattias, låt oss du på. Jag, jag röstar naturligtvis för mylingen. Henrik. Eh, ja, ja, nej eftersom uttrycker mig som Mattias säger, det finns så fantastiskt många olika sägna om mylningen. Men bara igen om minnåsormen så får man ju rösta på mylningen. Du röstar på mylningen. Vad säger Fredrik? Vad säger Fredrik? Ling säger vi. Okej! Så i princip så spelar ingen roll på jag säger... Bara för att höja Basses flagga så säger jag Midgårdsåmen faktiskt, för att han skulle ha röstat på den. Uh, men, uh, i övrigt så har Myligen då vunnit en ganska så övertygande seger över Midgårdsåmen. Uh, Yay! Wow! We didn't see that coming really. Men, uh, intressant. Um, uh, ja, intressant. Då ska nej, vi se. Nej, är... då, då, då möter alltså i kvartsfinal 1 så möter nyligen Tornberry. Eller hur? <laughs> en sak som jag inte har någon aning om Helt enkelt Blir äh, ja. till att läsa på För Mayfra, det dig och mig, jag. Åttondelsfinal nummer fyra Då Går mot um, de, de ulliga små söta Släktingarna ja. Varulven mot vargen Jag tror Varul kommer från Henrik och vargen kommer från Mattias Så ja. henne kanske ska börja den här gången då Och presentera jag kan sin göra, fighter Jag, jag kan, jag kan ju göra det enkelt då mm. Jag säger alla argument Som äh, Mattias har Plus att jag har det starkaste av allihop Varulven äh, äh, har det hemskaste Av alla manskan det är människor också En kombination mellan vargen och människa helt enkelt Precis och har säga, det en, äh, du, Han är... Äh, feg. <skratt> <skratt> han, han, han vågar liksom inte vara sig själv utan nej, jag bara fasken, idag är jag nog lite människa eller idag är jag, jag är varg. Istället för att jag menar vargen som är varg hela tiden. Han är Alltid farlig, alltid på betet. Behöver inga sådana här saker som att bli människa skjuta med gevär eller kasta pilbågar på folk. Eller... <skratt> kasta pilbågar på <skratt> Ja, nej. Eh, ja. Eh, nej, men en varulv, det finns ju väldigt, väldigt många sägner om den. Precis lika många sägner som finns om vargarna egentligen. Att de kan eh, förändra sig antingen när de vill eller när det är fullbana. och Ja, biter på dem och silver inte på dem. Det är väldigt mycket olika. Eh, men jag skulle räkna med det att eh, en, en varulv är nog lite hätskare att möta en en varg. Men många vargar Så blir det ju mycket jobbigare Ja vargar är ju ett flockdjur Och de jagar ju oftast i, mm. i, i flock Men Nu så, så, får jag alltså så här med, Kan vi överens om en sak Att vi, vi pra, Om vi pratar varul Vad pratar vi inte om de här varulvarna Som finns med i Twilight I vad? I ja. Twilight Ja, vad? Vad? Ah, ni vet inte vad det är, det är jättebra Det finns <går> inte, eller hur? Bra, nej, bra. nej det, det, det, är inget sånt. Nej, det finns inget sånt Bra, bra, bra, då är vi helt överens För, för det har vi alla hört talas alltså. om eh, Och när vi snackar varg Då snackar vi alltså den här Riktigt, riktigt elaka Ulf. Ulven Den här sägen Alltså det är inte den här vargen som vi, vi sitter på. Det är som man pratar om Utan vi pratar om den här den, den, den, Mer egentligen Den här sinnesbilden av den här otäcka vargen 1800-tals vargen spricker faktiskt riktigt fint. Ja, precis. Ja. Alltså. Ungefär så som den utmålas av eh, de jämtländska eller, jägarna i, i dagen. Där det är liksom att oh, man vågar inte släppa ut sina barn i skogen för då kommer vargen och äter upp dem. Mm, ja, det kan nog hända om man är <skratt> Ja, men, så, så är det ju allt. alltid. Men om man överspringer med en elg. Ja, det kan också hända. Mm. Nej, men det är ju Jag ruter, track. För att gå ut jo dem, Men det är väl en väldigt skillnad på att faktiskt ha en, en riktig skyddsjakt på, på, på, på ett. man. det är helt jävla... We are not going into that. Jag att vi behöver mer skyddsjakt på varum. Ja, Absolut. ja. <laughs> det är alldeles för dåligt. Eh, hade det varit varulberg i skogen så hade vi varit på. Ja, <laughs> ja varit i skogen så hade vi haft en hel del andra problem också. För det skulle... Så säger jag, ja Då hade vi haft mycket annat också Hade vi haft varulvar i landet Så hade de bara bildat ett de för fästeförledningen Gråtit ut i Järnbladet ja, ja, precis Så du menar alltså att varulvar är De ultimata Sissis Ja, ja alltså, var, var det en passus här Freda? kan du förklara det? Tycker du att varulvar är Sissis i en fot mot Den riktiga vargen? Nej, det sa jag, jag inte Skulle vargen gråtit ut i Järnbladet menar du? Vad sa du? Skulle vägen ha gråtit ut i Aftonbladet menar du? Nej, jag skulle snarare allt om jag bit hit rapporten. Och... Ja, det är det jag <skratt> menar. Det är det Inget av världen hade förlorats. Men, <skratt> men, <skratt> men, nej, men är, varvar blir förstås mer manipulativa i och med att de kan vara mänskliga också. Så eh, dels väldigt bra på att det blir sin eh, riktiga jag och även om de skulle avsöka så skulle de kunna kanske manipulera folk att tycka sin man bor istället. Okej, tillbaka efter lite mindre tekniska eller jättestora tekniska problem. Det var säkert jag som var skyldig till det så att jag får ta det på mig. Många bra argument för och mot varje jag var här. Men känner jag att vi behöver en omröstning här också? Eller har Lika ni någon? Bra. Lika bra, det görs ordentligt. Det gör vi det ordentligt. Då börjar vi med Fredrik den här gången, för skåls skull. Ja, um, ja, även om vargar är flockdjur och duktiga jägare Så jag uh, ändå uppskattar varulvens uh, rena uh, styrka och kanning Och sen går det i linje också med mina egna monster Som alla är sådana saker som är någonting annat än vad de verkar Så mindre ska man gå till uh, varulven Okej, okay. uh, Mattias? Ja, jag återvänder till det här att jag tycker att jag menar det kan man inte välja vad man ska vara så nej, då har man inte här att göra. Utan Vargen, den är vad den är. En utgörs för att vara något mellanting här. Tender all the way. Vargen. <laughs> Henrik. Ja, nej. Eh, jag röstar ju då som sådant. Att eftersom bara vargen är bara så här hög, nu visar jag med handen. <laughs> ja, vad vi ser. <laughs> ja. eh, och och eh, valven är så här hög. Eh, och mycket elakare så blev det valhölv naturligtvis. Okej, okay. uh, nu är det jobbigt att vi är fyra deltagare på det här samtalet Och uh, jag kan sätta det här i en draw uh, uh, Och jag, jag skulle kunna figga ju nu och, och, och, och lägga ner min röst uh, I egenskap av uh, någon form av värld för den här porten Men uh, uh, jag, om jag skulle gå på vad jag tycker själv är Alltså mest badass av de här två uh, Så tycker jag ju att uh, varje är fina att titta på även om de har bad rap från innan så, ähm, äh, så är det någonting som jag verkligen gillar ändå så är det varulva som min röst faller på. Varulven. <här> <här> <här> <här> <här> <här> ja, jag respekterar det. Ja, vad, ja, så, vinnare i åttondelsfinal nummer fyra är alltså Varulven Och Varulven kommer att gå ett kladdigt möt till mötes mot en gelatinus cube i kvartsfinal nummer två. <laughs> nästa match som väntar oss i nästa avsnitt är äh, två rysare äh, Vi har alltså en xenomorph, en alien i åttondelsfinal nummer fem mot SAX och eh, i åtondelsfinal nummer 6 så har vi en. Har vi kraken mot uh, Chrysalids um, Intressant igen. Vi som liksom jobbar oss upp till riktigt uh, spännande åtondelsfinal här känner jag. Mm. Så där är bra. Um, då ska vi hoppa in i kvällens ämne som kommer från um, vår eminenta idéspruta. Uh, en utav våra eminenta i det sprutet Ska jag säga uh, Mattias och har alltså vana Att uh, skicka in ämnen och sen uh, Ducka och försöka inte vara med Nu ska vi oh. diskutera dem <laughs> Bästa sättet Japp Men bara för det så När han är med ikväll så Väljer vi inte att ta ett utav dina ämnen Utan vi tar Ett från Fredrik istället Och vi ska prata om olika typer av franchises inom videobredd och rollspel. Och Fredrik, du kanske vill köra den här introduktionen själv. Ja, visst. Um, jo, det är så att uh, stora delar av spelvärlden i allmänhet domineras av de här uh, riktigt stora franchiserna. Det är de här uh, Dungeons and Dragons och det är Star Wars och det är Call of Cthulhu och alla de här sakerna som de flesta inom uh, intresset känner till. Och om man är nördar som vi så gillar man ofta att uh, gräva ner sig riktigt i alla detaljer och små trivia och uh, uh, alla dumheter man kan hitta om här i som man tycker är intressanta. Uh, det är bara frågan uh, hur, det hur det hela uh, påverkar spelandet sen. Om det är uh, möjligt att helt enkelt veta för mycket när man ger sig in i ett spel och uh, när vet man vad som är stats sant eller inte. Eller rent omvänt Ska man verkligen behöva läsa 13 olika böcker för att få ut allting ur, ur ett spel Så liksom det som jag hade som tanke bakgrund Inför det här ämnet Och som en Väldigt oakademisk definition På franchise så har jag Gått med Ja, IPN Som, som sträcker sig över minst tre medier Det är brädspel, rollspel Videospel, tv-serier, filmer Och så vidare, mm. böcker För oss. Och, um, ja, uh, är det, har vi, några vi har ju våra favoritfranchiser som vi, som vi håller på med själva Vi har ju, som jag, som jag nämnde också tidigare, vi spelar ju Dungeons Dragons Och vi spelar Call of Cthulhu, vi har kört lite Star Wars Och hade helt ja, avsnitt dedikerat till Star Wars också är Det är några fler stora franchises som ni vill nämna bara sådär som, som vi spelat också Fallout är ju också en franchise i sig den är ju, um, Det finns ju lite i Oluv, framförallt så är det ju dator Äh, spel, men äh, det finns ju också Som rollspel, även om det är Fanbased ähm, Dock så tror jag faktiskt att det faktiskt släpptes Någon för länge sedan ett, En D20 Variant faktiskt För Fallout, riktigt officiellt En riktig hardback ähm, äh, Men sen finns det ju mycket annat som är just äh, Det finns ju en del äh, Fanbased äh, äh, Serier som gjorts Det finns Youtube-serier Som är rätt snyggt gjorda faktiskt Som hämtar Mycket snyggt, mycket snyggt gjorda mm. Mm. Till exempel, Så Fallout absolut passar ju Eftersom det sträcker sig över tre olika medier Men ja, om vi har vi... om ringen har vi ju ja, också den här ja, ja, absolut utvisar. Det är också en jättestor som är överallt På videospelssidan så har vi också en hel del Vi har uh, spel som The Witcher och uh, Mass Effect Och Dragon Age som mm. alla som Roll, så, med videospel Så är det böcker, många böcker eh, Och eh, Även eh, typ Top-rollspel, brädspel och så vidare så. Precis eh, Ja, ja. ja det, det kanske är, alla kanske inte är så där jätteinsatta I Dungeons and Dragons Men Dungeons and Dragons de eh, flesta känner säkert till själva hela Penna- och papper-versionen som finns eh, Känner till att det finns datorspel Men det finns ju också en hel uppsjö av böcker Eh, Film. Ja. Vi ju igen så här. De där filmerna existerar inte. Men, eh, men, eh, och eh, serietidningar fanns. Eh, jag tror det var DC Comics som släppte under 80- eller 90-talet eh, ett antal år. Eh, Forgotten Realms, eh, som är då en kampanjvärd till Dungeons and Dragons-serie. Eh, Vad hette den? Eh, ja, Manga-serie var det väl inte, men. Alltså en tecknad ser jag som het heter det inte Dungeons and Dragons. Ja, absolut. Eh, den heter Dungeons and Dragons som ni gjorde. Filmmässigt i alla fall så eh, kommer jag ju ihåg eh, just Dungeons and Dragons, de här eh, tecknade filmerna, som någonting bra. Nu är det kanske så här rosa skimrande glasögon som är på. Ja, är ska, vi, mm. ska vi break a news då för Basse som precis kom in i samtalet att vem vann mellan Myling och Midgårdsom? Ja, det har jag sett på Twitter, där, min främsta nyhetskanal. Jag är här för att överklaga. Det beror ju sig på, utspelas sig den här sajten på land så har väl Mylingen en chans, kanske? Ja, vi förutsatte liksom att det är en... Vi, vi räknade in lite en hel del egenskaper som faktiskt Mylingen har som inte riktigt så där fanns på pappret innan. Som överraskade oss lite, att ja, de möts kan flyga ja. och lite sådana saker ja okej. Okay. Den kan flyga. Ja, det är ju bra. Den har ett milgåsår, men det står som hela världen. Det... Nej, det, det, vi, vi anser ju att den liksom hade bara en, en chans här. Liksom att göra någonting. Nej, vi känner. nej ja, det gör, vi, vi står fast vid vårt val här. Buuu! <skratt> Buuu! Jag kräver en fight i vatten. Eller, ja. Rematch! Uh, okej. Okay. Moses <skratt> Lounge. <skratt> ja. ja. Det finns ja. det kanske sprit? <skratt> <skratt> ja. <skratt> um. Ja, Tillbaka, vi är mitt uppe i vårt, eller Freddes ämne här som vi har gjort till vårt. Så vi räknar upp olika typer av franchises och Fredde definierar en franchise som en, någonting som finns i tre olika medier sa du va? Minst, ja. ja. Minst tre olika medier i alla fall. Så vi har pratat lite om Dungeons and Dragons, pratat lite Star Wars, Colour men vi försöker räkna upp andra alternativ till det här. Sagan nämnde vi också. Sagan ja. Fallout. Vad har exempel, bara. World, säger This no, World? Ja, mm. mm. bra. Ah, yeah. mm. uh, böcker, spel och film. är Och tv-serier. Och världspel. Och Ja Allt möjligt. All kinds of shit. Det är en rolig franchise. Mm. XCOM eller UFO, anything någon Star Trek? Osäker på om det finns böcker, men du kan inte väl det böcker. Fejlar nu. Det, <laughs> det, <gör> det. <laughs> ja, Vi behöver ja, inte vara rolig Nej, jag, jag kunde tänka mig det, jag var inte säker har, har inte till och med, alltså William Chattner skrivit böcker? Det skulle få honom ännu mindre. <laughs> jag tror faktiskt han har gjort det. Uh, så att det mm. finns i alla höstn. En man inte som cash I'll write a book. Ja. Finns det någon svensk? Alltså nu, vi håller oss inom fantasy Kanske, eller är det sci-fi, ja Ja, överhuvudtaget ja, Jag tänkte innan vi hamnade på svenska så är Harry Potter Någonting som finns både som videospel Och filmer och böcker Har det är också stor franchise Ja, mm. uh, svensk Ja, för... får man säga en som man skulle vilja säga Ja, absolut Alltså, Simon Stå... Heter han Stålhages Stålenhages Uh, den här uh, 80-tals dystopiska mm. världen där det finns både dinosaurier som har kommit genom någon tidsreva Och uh, stora robotar som mm. styrs som drones mm. Tillsammans med de här 80-tals Adidas uh, likadana mm. träningsoverhållarna Ja, det, det är han som målar tavlor och sådär. ja, ja. ja. ja. Det, liksom det, står... det skulle jag gärna se en franchise av det mm. rollspelet hade jag gärna spelat skiten nu, mm. till exempel. Mm. Jag hade gärna sett en film på det, jag hade gärna läst liksom en längre roman kring den världen. Alternativ verklighet, tal mm. Det var med i Utopin, tror jag, C-magasinet. Nej, får jag kolla upp. Jag är lite nyfiken på. Um, ja, Han har ju släppt en bok. Ja. Det är snyggt gjort, alltså det är lite så här: socialrealism i. I en sån här um, Framtida värld Man ser liksom olika situationer Olika människor som ute går Det är mycket uh, Alltså poliser och lite andra sån folk Som är ute och rör sig Det, det är precis som att det är ett kott för någon som står och röker Någonstans och så ser man någonting i fjärran Som ser lite ja uh, Lite konstigt ut ja med också så, Sån här gamla Telefonkiosk uh, Kan stå också i en, liksom en tyrannosal Någonstans i bakgrunden ja precis, precis. Många sjön Uh, nej, det, det kan jag hålla med om. Det är någonting. Nej, jag tänker på uh, uh, uh, uh, Baitings, uh, Moabail. Uh, jag tror det är faktiskt han gör både serier på det uh, och om annat så är det sånt som utspelas i den världen. Uh, det är böcker och det är ett rollspel, så uh, som för övrigt finns här i min hylla. Det, det är ett exempel på en svensk. Om man, om man. Mm, imorgon, ja, jag tänkte säga Drakar och för det. Det igår ju ja. både böcker och spel Datospel. Datorspel också Finns också i den här hyllan fullkomligt ospelbart Nu för tiden <här> Räknar man in <här> Nyare versioner så finns ju även En trudvang kortfilm Det finns Svenska franchises helt enkelt Som sträcker sig över flera medier Och vi har säkert missat en jättestor Ja, ja det <här> Antagligen Jag vet inte hur kan räkna som någon av hennes kanske. får ju ändå förutsätta att som det är en och samma värld på något sätt. Och hon rör sig ju lite över många olika. Ja, jag är osäker på det Jo, det är klart att det finns typ Emil-spel, Emil-tv-serie, Emil-film, emil böcker. Ja, det gör det Men det kanske faller lite utanför fantasy-sci-fi. Ja, det är om Ronja Rövardotter hade blivit en stor grej. Ja, eller Mio Min-Mio Långström. Ja, det är ju nästan lite fantasy. Men... Jag tycker ändå inte det kanske riktigt, riktigt, riktigt kvalificera in. Nej. Ramse. Ramse, ja. Seken. Osäker på om det finns. Teken finns ju som bok och film. Men jag är lite osäker på om det finns något av Ni som lyssnar på det här kan inte bara skicka ett meddelande vad vi har missat. Så får vi ta upp det som en, en rättning framöver helt enkelt. <skratt> Absolut. Ska ta. Maxine Fodon Ja, och skicka pengar också. Ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Jag um, har försökt räkna upp en hel del. Då, men tillbaka till egentligen själva kärnfrågan här. var, ju, hur, Går det att veta för mycket kontra för lite eller egentligen lagom om någonting? Och vad är bra och dåligt med att veta mycket, snedsträck, för lite eller lite? Um, och du, du Fredde, du säger då i, i din beskrivning här att du tycker att ja, men det är ju som... Det som är bra då Kan ju vara om du känner till en hel del är att, att du kan Lättare engagera sig I, i den här världen då Ja, om det om vi pratat om tidigare att, spelare, att om det är någonting de känner igen sig i Så är det förstås enklare att eh, För dem att eh, Bli lite intresserade av det hela Och, och ja, för Då behöver man inte Tänka efter varje, varje gång man ska göra någonting Om hur allting hänger ihop Utan det sitter mer naturligt och äh, dessutom så går äh, sp äh, ja, ett spel äh, går ju lite smidigare när äh, alla vet vad, det, vad som gäller i världen, vad som gäller för regler, vad som äh, äh, vad det finns för valser, hur verkligheten fungerar och varför man inte, varför det är en äh, ganska dålig idé att läsa The <hör> Samtidigt så är, är ju just detta det stora problemet med att liksom man, man vet för mycket om saker som man egentligen inte borde veta om. Eh, och jag tänker att distinktionen mellan karaktär och spelare kan bli svårare att urskilja är sån här det. alltså jag som spelare Vet om detta Men både min karaktär vet Om detta och, och ja, Powergamer gör det omedvetet Det är nog lättare att göra det ehm, Absolut mm, ehm. Det är ju risken med de här stora Spelen, man får alltid här äh, Skismen mellan äh, Spelaren och karaktärens kunskaper mm. Sen, sen finns det ju, alltså, vissa spel lider ju mer av det kan jag tycka än vad andra gör. Um, Coloco Fulu är ju ett sånt som verkligen lider av när um, hela gruppen vet exakt vad som är så här. Ja, jag känner igen det där. Um, det där är så. Det, det lider jag av när vi spelar Trail. Uh, vi spelade första äventyret att, alltså, fan, det där är Chochos Jag vet att det är det. Jag har rätt bra koll på att det är det vi, det vi möter just nu eh, Men liksom försöka sätta det åt sidan då Och inte leda in till att Okej, okay, chochos Nu mm, vet jag inte hur Trail hanterar det här Men det kan betyda att vi har att göra med hastur <laughs> Och liksom sluta tänka de där Och hoppa, hoppas också på att äventyret som vi spelar eh, är fullt av överraskningar och inte kör på den raka linjen då. Som, som det kanske generellt brukar bli att ja, ah, men då har. Eh, är det. Började liksom dyka upp eh, folk som beter sig konstigt så. Ja, ah, då har vi ett, alterna ett antal alternativ <laughs> att välja på. Vad kan det här vara? Ja, vad gäller just där skräckupplevelsen så det är ju som sagt. Kakorkul väldigt, eller jag Myt och väldigt utsatt för det. Det är svårt att äh, vara rädd för en äld äh, som Vi äh, är vanligt förekommande i flychformat. Form <laughs> äh, det betyder så inte, betyder inte att man inte kan göra det spännande. För det ja, har vi sett att det kan bli då. då. Men, äh, det, man, man kan skapa en. Äh, man blir inte lika äh, intimer, Intimiderad av någonting som man känner till. Den största rädslan är det okända egentligen så. Jag måste faktiskt säga att en sak som just. Med Kofullmikos eller med, med Lovecraftiana överhuvudtaget Så är det faktiskt, tycker jag många gånger Att det är lättare att spela Med folk som nästan vet lite för mycket För då har man redan gett upp <skratt> <skratt> Då vet man att Det här finns inget alltså, det finns ingen win situation här När du vet lite Och du börjar liksom få lite grepp om det Då börjar du jaga de här Win situationerna Ay, fan, vi, vi, vi åker till Arkham Och sen så pratar vi med han eh, Professorn där, finns säkert professor där Du ska se hur man pratar att han heter Armitage Och han kan hjälpa oss med det här <laughs> <laughs> Och Eller, ay, jag vet precis Hur vi ska göra, vi ska göra så här, så här. Och man tror liksom att man ska Man, man tror att man har löst Alltså man har hittat receptet för hur man spelar Kokofolo, där det egentligen handlar om att här är ingen idé grabban. <laughs> de så spelar de till spelarna med en, en, en, en stor tentakel och uh, säger och straffar dem för sin hybris. <laughs> ja. Jag, jag refererar tillbaka till en en som, som refererade till Huma, hur han hade börjat spela Delta Green, som är då en uh, arkiväx-möter på Uh, med en, en grupp som hade inte, inte en aning om vad det här handlar om. Och han sa han spelade äventyr på äventyr på äventyr och jag hade gäll, hela jädra högen uh, och uh, uh, tills de lärde sig att det inte var något det att kämpa emot. <laughs> ja, det är ju ett insätt att lösa på. Ja, <laughs> precis. Men sen har du det problemet också med när, det, när, när de som är med och spelar spelet uh... Uh, om man ska göra ett äventyr Exempelvis att sätta ihop någonting Och de kan för mycket mm. kan, det, det är väldigt, väldigt svårt att överraska dem Ja, Med någonting också Det är ju uh... Man kan ju ha ihjäl dem naturligtvis <laughs> Men <laughs> det och... överraskar ju inte så mycket, ja, typ det, men mycket. Mm. det är Nej. Det, det, det finns ju um, Ett bra recept Tycker jag det är att oftast är det så också Om du är som spelledare så är du oftast ganska så insatt I den här världen som du vill spela Du är troligtvis en av de här som är väldigt Har investerat en hel del Så att säga I att lära dig mycket om världen eh, Då är du också rätt så Så, så väl bevandrad i den Då skulle jag väl säga så här att Försök att eh, mixa den Så mycket som möjligt Och spela på den här igenkänningen Att ah, De kommer att tro att det är så här men det är det inte. Spelar du Daniels and Dragons så lägger upp allting så att de kommer att tro att de har med doppelgangen att göra. Men det är egentligen någonting annat. Ja, jävla med deras förväntningar helt enkelt. Helt enkelt. Det är en ganska bra metod. Nästan då det blir bäst tycker jag när man lyckas med det. Mm. Mm. Både som spelare och spelledare. Det var någon gång, jag vet, Fredrik körde någon kampanj och vi skulle hjälpa någon handelsman att. Uh, Rensa någon grotta på banditer som hade stulit hans grejer Tror jag det var eh, Sen när han hade gjort det så började han skratta Vansinnigt åt oss som man Och tacka oss, våra Dora oss, ja, oss Dora för att vi hade hjälpt honom att eh, Ta tillbaka de här livsfarliga relikerna Och så var han en magiker då. Det var liksom ett, jag inte, Till synes även formulet A mm, ja. Men eh, Det var inte så bra Bara <laughs> Det var en ganska enkel grej, men det var ändå att den, det var liksom en grej där minst man. Där blev blåsta. <laughs> ja, det, det kan vara lite roligt att uh, leka med uh, de här uh, etablerade sakerna som uh, liksom täljer lite på de här reglerna när alltså, sakerna där ställt, det står Always chaotic evil och sådana saker. Men mm. det finns några uh, goda av den här rasen ändå, så... Mm. Eller tvärtom. Jag om den här uh, uh, celestialen faktiskt inte vill det helt väl. <laughs> ja, det är ungefär därför jag frågar När vi var inne i en dungeon sist, vet vi verkligen att de är onda, de här? Ja, precis. Alltså, Man vet ju inte. Nej. Och det är, alltså, det är ju så också att det finns ju en hel del. Till exempel Dungeons and Dragons visste många gånger att om en random encounter eh, så är det faktiskt viktigt att kolla på vilken eh, alignment de har. En del är ju rent och sagt neutral och eh, det bestämmer ju lite agerandet på monsterna när du möter. Eh, och eh, generellt kan man väl säga så här att de flesta djur du möter i Dungeons and Dragons de är neutral och de kommer egentligen bara att svara på vad du gör emot dem. Så försöker jag ofta så spela dem i alla fall. Oh. Om det inte då finns väldigt speciella förhållanden, att till exempel, jag vet att just eh, av olika anledningar så här det är ett jävligt hungrigt djur, <gör> till exempel. Mm -hmm. eh, eller att just i det här tillfället så, <hör> så, ni ramlade rakt ner i den här hålan med eh, mördar... Eh, apor, Sjurra. eller vad det nu kan vara. Mörda snigglar. Sjurra. <skratt> uh, så de kommer att vara jävligt uppretade och arga på er, helt enkelt. Uh, hade ni möta dem i en annan situation så kommer de inte vara uh, så. Men det, det, det ser ju också en liten sån här... Det är också en sån här assumption på något sätt att Dungeons and Dragons ja äh, men allt jag, allt jag ser ska jag ha ihjäl. Precis. <sjurra> <skratt> uh, <skratt> men det behöver ju inte alltid vara så. Ibland kan det ju faktiskt vara att man har hjälp fel saker. så Shit. Uh, det är som den där ogen vi stöttade på. Ja. Vi hoppade in, skjuter två pilar på han och sen får Fredrik av dem och, och sådär det gäller. Ja. Ja. Han han inte Agera ens överhuvudtaget. Nej, men han han hade kanske... Ja, han kanske ja, ja, själv sagt så här, vill ni ha halontårta? Ja, precis. precis. Och äntligen någon som kommer och prata med mig. Jag är så ensam. Ja, ja. ja. Oh, kolla det. Mm. <laughs> ja, det vet vi inte. Det får vi aldrig reda på nu heller. Nej, det kan ha varit så. Precis. Um, summa som avrör, alltså, det, det kan kanske i vissa tillfällen vara bra. Um, men ofta så är det dåligt om det är för mycket. Kan vi vara överens om det. Har du alldeles för, för djup insikt. så uh... Det blir konligt att spela ja kan det bli. Särskilt om eh, på... olika personer har läst olika saker. I olika versioner. Ja, det är ju ändå där. I version 3.5 var det faktiskt inte så att den här spelen gjorde det här. Nej. Nu har de gjort de om den, så nu är den 4 sidor lång Men mm. <sär> ja. Ja. jag har min det jag egen jag tolkning är det. Frå Från och med Version 4 Så är Beholder Solitary Så det kan inte finnas fler än en där Nej, precis 300 <sär> ifs också Nej, Beholder Familia, okej okay? <sär> ingen Beholder, det är en ögonglob Jag har uppfållit själv Ja, precis <sär> ja, ja. Och Det är ju också <sär> en risk Att det är för att du börjar hitta på egna saker och eh, eh, kanske börja bryta de här sakerna och då är frågan liksom. Alla, för ofta är ju så när du spelar i en spelvärld som alla känner till väldigt så har de har de en relation till den spelvärlden, och så helt plötsligt så bör du hitta på nya saker. Och Då kanske det inte blir så intressant att spela det här längre heller. Mm. Bizarro World. Bizarro World, ja. Mirror Mirror World. Kanske är det är bättre att är ett nytt system helt och hållet där allting är okänt och och spännande. Och där, och där ja, ja, spelar det en bullshit att se <laughs> säger att men, vi är i uh, the place Eller någonting uh, Här gäller helt andra regler som ni vet uh, Här är en uh, Darkie in 2-2 mm. uh, <laughs> En sak som är alltså, När vi pratar vid Dungeons and Dragons Pratar vi 3.5-reglerna som Alltså det är böcker som fortfarande säljs där ute Uh, det, finns, det, det fanns väldigt många företag Som skrev Monsterböcker Som fyllde hela böcker med monster Så du har egentligen inga problem Med att köpa en styck som bok Så har du en hel hög Med monster som dina spelare Aldrig har sett Om de nu inte är fanatiska uh, Så att de har alla de här böckerna Men troligtvis har de inte det För det Låter lite otroligt att de skulle det Men så, du har stor chans Att du, du faktiskt skulle kunna hitta monster Som inte någon känner till Men sen, sen jag, jag lutar mig lite till Det som alltid har stått I till exempel Forgotten Realms Eller jag vet att det står i 3.0 Versioner av Forgotten Realms Kampanjboken att det står en sektion som säger Det här är din värld liksom, eh, Bryr dig inte om att du kanske inte visste exakt hur det här var Det är du som bestämmer att nu var det så Du kan liksom jo. inte göra fel egentligen Det är du som Oj. formar den här kampanjvärlden till Vad du vill ha den till Men då handlar det om att du måste ju spelarna vara med på det och Som känner att ja men vi, vi har fullt förtroende Att spelledaren är den som berättar det här för oss Ja precis Och det, det finns ju liknande typ i Eternal Lies eh... Uh, Keeper-böckerna också um, För att liksom motverka Lite det här, gissa the big bad uh, Att uh, där gör man lite lättare För sig, där säger man att Det är ingen som riktigt vet hur, uh, hur uh, great old ones Och så vidare hänger ihop släktmässigt det är ingen som har alla fakta Och det finns ingen som vet hur alla Funkar och vad de har för Kännetecken så att uh, Vill du leka med det så gör det Ja mm. oh. Och då kan jag ju säga det så att eftersom jag mest har spelat Dungeons and Dragons, eh, version 3.5 just eh, som mest. Eh, jag har ju lett några sessioner för olika kamrater. Men jag kan ju säga det och avslöja det att jag faktiskt inte läst hela monstermanalen. Så jag, jag kan inte allt om alla monster. Där, utan jag har bara använt mig av de monsterna som var med i de äventyren. Jag tror det är som, eller Jag vet inte om jag har läst hela... Nej, men... så att det är många monster som ploppar upp i Dungeons and Dragons. De bara, vad uh -huh, Fanns det med det? Mm. Jaha. Jag, jag, jag, känner, jag känner nog till, i stort sett, vilka monster som finns för. Faktiskt i Monster Manual för 3.5. Uh, för det är alla de här klassiska standardmonsterna. Så... Ja, många utav dem ja, men, men jag kan ju inte alla dunder 100% på allting... Kan och inte kan göra Jag har liksom en vag eh, Minne av att mm, Ghouls har inte dem Paralysation eller någonting I den stilen um, De monsterna har inte de Damage reduction och lite sådana saker Men eh, det är ingenting jag, jag kan på mina fem Absolut inte Det finns det nog det. många nördar som gör Nej, så... Absolut <laughs> Jag tror ändå att jag vet det, är det monster som skapar störst skiss mellan spelare och karaktärer eller kunskaper Och det är Rust Monsters <skratt> <skratt> <skratt> De flesta spelare som spelar, någon är bara några paneler, två med illasinnade spelare vet vad Rust Monster är mm. hur många av karaktärerna vet vad Rust Monster är? Eh, nej. De... Det där var väl sött. <laughs> Någon konstig skalberg här. Antenner. Det var bara hela mm, lite. Oj, vad hände med min rustning? <laughs> <Sad>? Nej. <laughs> ja, nej. Och det, det, det, är, det är väl saken liksom, där metagaming. Det är också lite sådär. Um, jag tycker ju ärligt talat att slänga in Frostmonster kan vara lite fult. <laughs> eh, så spelar faktiskt. <laughs> det är det ja nej men det är lite sådär De flesta spelarna vet Vad det är och du tvingar Dina spelare att liksom Bita ihop Och såhär, karaktär vet inte om Det här så att du liksom tvingar fram Någon till att gå fram och offra sitt vapen Rustning eller någonting i den stilen um, Om du absolut måste Ha några sådana varelser Så hitta på någonting annat då Det finns andra varelser som har syra Och fan vet allt som förstör Eh, vapen och utrustning och sådana grejer. Ta det då om du vill vara elak. Men ta inte ett jävla rustmonster. <laughs> jo, det ska man ta i första rangören efter paradigmen när man hittat den stora fina utrustningen. Eh, jag, jag har faktiskt åkat ut för något liknande en gång när vi spelade ihop med, för länge sedan jag spelade Advanced Dungeons and Dragons. Eh, alla visste ju vad en beholde var. Alla karaktärer hade sett en beholde. Eh, men det finns någonting som heter. Ooh. Är det Beholderkin Eller just Watch Det är någon typ det ser, ut, det ser ut precis som en Beholder det en sån här falsk Beholder ja ja. Det, jag ihåg det finns, ja, ja men den är alltså Den är inte alls så farlig Som en riktig Beholder Och eh, mm. våra, våra Elaka, elaka, elaka speledare <clears throat> Hittade på en dungeon eh, Som bevakades Utav en sån här Så vi kom ner och det första vi ser är den här Och så alla säger shit Och så, så backar vi ut därifrån <laughs> Så, äh, äh, vet vi egentligen vad det här är Ja vet vi det spelaren. Då. Vet vi egentligen vad det här är för någonting Nej det vet vi nog egentligen inte <skratt> <skratt> Fan <skratt> Och sen en lång lång lång debatt så att, Nej men äh, Då, då, då, då rusar vi in då <skratt> Så gjorde vi det Och det gick ju bra äh, till slut Även om den hade lite sådana här effekt, Jag tror den lade um, Confusion eller någonting på oss eller sånt där. Så vi började irra runt i rummet. Men till slut fick vi eld då Vi insåg vad fan, det var ju inte så farligt. Nej, nej, men det var ju ingen behållare. Det var ju bara en sån här. Bah, oh, fuck. Uh, men um, det finns ju sådana saker också. Det, det är ju samma sak. Jag släpper in ett monster som ser ut som ett rustmonster, men inte är det. Det är nästan ja. lika elakt i för sig, men. Någon sån här som natur har utvecklats för att Som skrämseleffekt så härmar den ett farligt djur eller ett fruktat djur Så är det rustmonster fast inte Den bara byter färg på din rustning och missfärger den rosa <här> Jättebra <här> Jobbigt men inte så jobbigt Nej, precis Skrattarna har kommit tillbaka till byn men ja Ja, nej men absolut <skratt> Men då är vi tillbaka lite till det här Att eh, eh, Vänd på saker och ting eh, Inte för att kanske just Lura dina eh, spelare Men att eh, få dem att eh, Jag kommer att vara lite på tåna Helt enkelt, att opsan. Allting är inte riktigt sådär som vi, vi Trodde att det var, lite överraskningar men det är mycket som ni säger det att Vet man om världen Så kan det bli det blir roligt För att man är ju insatt i världen Man vet hur saker och ting flyter på Och man kan kanske röra sig på ett annat sätt mm. Det är ju Det är ju bra som spelare Men sen när man har alldeles för mycket kunskap Det är ju Ja <laughs> Det blir ju bara att rulla tärning kan jag det här Ja precis Ja Ja, då får du helt styra det med regler, liksom. Ja, slå knowledge-slag så se om du verkligen vet vad det här är för någonting. Hur Jag tycker är det... det är bra att leva i okunskap. <laughs> <laughs> Många gånger. För då blir det nästan som... Det blir nytt. Det blir trevligt. Mm. Det blir roligt på det viset. Egenskap... Egenskap. Ehm. Okunskap kan vara en frälsning. Ehm... Äh, men alltså det, det är också, jag har sett det några gånger Just det här med att eh, Några i gruppen kan allting Medan andra inte kan någonting Och eh, då kan de som inte Kan någonting Om äv äv så äventyrsvärlden Känna sig lite så här Förvirrade och otillräckliga Och tycka att det här var inte kul alls För att eh, han eller hon Där borta visste ju precis allting här ju. Och det känns som att jag Borde ha vetat det från början hur ska man liksom hur, hur tacklar man en sån grej Jag menar Ska man, ha, ska, ska man ta de här spelarna åt sidan Och säga, ja ah, men nu ska vi köra lite introduktion här och, eh, Ska man skicka hem dem En pamflett, där ni läser på De här tio sidorna till på måndag Så att ni är beredda på vad som kommer Och väntar ja. Jag vet inte om hemläxor är, är väg att gå Inför <laughs> rolls <rollspelet. laughs> Eller ultimater Eller äh, i så fall spela någonting som äh, ingen av dem kan Men äh, Om man nu måste ha en blandad grupp i någon äh, ja, på, det, på det viset Så f, ja, Jag försöker få dem att äh, Jag försöker uppmuntra Mer samarbete mer Snarare än äh, kunskap om världen jag, Så se till att äh, de andra liksom Blir delaktiga på, no äh, på något vis mm. Inte den visat att de behöver veta saker Utan att de bara behöver göra saker Nej, men alltså kan, man, kan man också liksom verkligen styra det på det sättet att de här, de här nykomlingarna så och så vidare också spelar karaktärer som är nykomlingar eh, på något sätt? Eh, och eh, de här veteranerna så att säga är de här som på något sätt ska vara mentorer för de här eh, personerna som ska lära sig om världen. Eh, I till exempel Dungeons Dragon Dragons skulle det vara väldigt lätt att göra. Att eh, eh, plocka in karaktärer från någon annanstans och säga upp ah, hur du kommer härifrån från utbygden, du känner inte till ett skit om den här världen. Bunlepp, ja eller äh, plopp du, äh, du har ramlat in ifrån äh, äh, genom ett, äh, en sån här portal plopp och du hamnade i den här nya världen nu. Grattis! Du har ingen aning vad som händer här, men här har du några personer som kan kunna komma och hjälpa dig då. I Colocopolo kanske du har de här erfarna, eh, ärrade veteranerna som eh, känner till kanske en del innan om det ena eller det andra som liksom kan... Eh, Låta de här andra nykomlingarna Komma in i kampanjen och förklara Jo förstår du, nu ska vi prata om The, the old ones, uh, du kan börja slå ditt insanity uh, ja, Men Nu förstår du, allting är kört och uh, <laughs> Livet är täppt ja, <laughs> Fullan tärning Hur många avsnitt är klar. Mm. Å andra sidan så tror inte jag att egentligen att Blandade spelgrupper på det sättet är så vanligt Mer än att när det är den här spelgruppen Som alltid träffas Helt plötsligt tar in nya medlemmar mm. Jag tror inte en sån här spelgrupp skapas Ad hoc eh, liksom, så Just för tillfället Eller en ny sån här spelgrupp skapas Och man kommer överens om att spela Ett spel som några känner till jättemycket om Och några inte någonting alls det är Sån saknande på, eh, på kons och liknande Ja precis det, mm. det är just där i så fall eh, men utan jag tror att det är ändå en liten diskussion innan Man har ju troligtvis kommit överens om innan Vad, vad är vi alla intresserade av Och då kanske det inte är så att säger Vilken genre vill ni spela i Och sen så kommer jag komma, i, komma på En spelvärld åt er ja, Utifrån vad ni önskar och vill och Så, så jag, bara säga, liksom, jag tror att Problemet är konstruerat Så att säga Men det är intressant att prata om det Ja, sen är det ju Om, om det är alltså, Är man rollspel, alltså att säga man har spelat rollspel Innan då vet man ju på att ungefär ett rollspel går ut på ja. Oftast så har man ju eh, Lite förkunskaper om själva Det spelandet, även om det inte är Inom samma genre, precis. och då är det ju lättare Men är man helt ny Ja, det en ork för något Ja, <skratt> <skratt> precis ja. <skratt> ja. Och det, det är ju ändå någonting Det, det känner väl ju ibland att jag har gjort misstaget att jag har slängt in nya spelare in i spelvärda Som är väldigt svåra att begripa Men många gånger så är det ju så att Det är svårt att smyga igång en spelvärld överhuvudtaget när man spelar rollspel jag menar, Det går ju ut på att utforska lite andra saker Än våra vardagliga tråkiga värld. Vi kan ju liksom inte nu ska vi börja spela rollspel Din karaktär ska gå och handla på Willys Du slår på mjölk hemma När du kommer till mjölkdisken så står det en otrevlig person där Han verkar onykter Han står och skriker på dig Roll for initiativ. Ja, det låter jättekul <laughs> Ja, men det är kanske ingenting du introducerar rollspel för någon med Um, nej. Men jag skulle också gärna vilja spela det. Det finns dessutom rollspel som går ut på sån. Eh, Everybody's John. Eh, yeah. Ja, det Precis. Exempelvis, men det eh, finns andra svenska rollspel som just, vet jag, går ut på att spela eh, sådana saker som att. Åh oh, nej, ni har fest och eh, vi har glömt att beställa pizza. Så, löst problemet. Eh, <skratt> ja. <skratt> <skratt> <skratt> ja. Uh, har vi något annat att tillägga här? Vi känner att, uh, eller, har vi, har vi berört allting? Har vi svarat på våra frågor egentligen? Är det bra eller dåligt? eller är något vi känner att det här, det, här, det här hänger i luften här nu. Och du fått svar, Fredrik? Ja, jag tycker att jag har fått svar. Jag, bara, jag kan bara som en liten avslutning uh, prata lite om uh, farorna med uh, vissa, uh, vissa uh, Författare och ja, skapar Av den här franchises gör att eh, Sprida ut sig lite för mycket I sin kanon Jag mm -hmm. eh, väntade Under tv-spelsavsnittet Om Mass Effect 3 eh, Ett av problemen jag hade där var En extremt jobbig eh, Återkommande skurkkaraktär Som skulle vara det här i eh, bäras assassin Men eh, Mest bara kändes att han hade en massa Fullständiga bullshitkrafter som eh, Gjorde att han eh, alltid vann i situationen Och liknande. Men det här var en karaktär som vi skulle tycka var häftig och intimiderande eh, Hjälpt förstås Om man fanns någon annanstans Än i böckerna som utspelade sig mellan spelen Mellan tvåan och trean mm. Så att de som inte hade läst de böckerna Vi hade ingen aning om vem det var och blev bara störd på honom <laughs> såg, Vad är det här för en mupp? Varför kan han göra det här? Han besegrade honom på typ två skott Varför kan han plötsligt eh, flyga iväg I en katsin? Så det kan finnas vissa former Att äh, vara ute på för många ställen Samtidigt Ja, äh, det, det är ju också äh, Mattias och jag, och nu är Mattias inte kvar i samtalet här Men vi har pratat en del Lite om att äh, fortsätta utveckla äh, Cthulhu Dark Till äh, Star Wars Dark äh, Bygga mer på de reglerna Och skapa någonting som vi kan fortsätta att spela äh, Skönhalskrig-äventyr Och äh, han och jag har kommit som liksom, liksom att vi inser också att vi har lite olika tankar om hur Star wars världen fungerar. Eh, och mycket är beroende på hur mycket ska man relatera till till exempel Expanded Universe i Star Wars. Hur mycket ska vi lita på? Ska vi välja att begränsa oss bara till eh, eh, episod 4 till 6? Och vad vi vet och vad vi kan liksom bekräfta ifrån de episoderna. Eller så ska vi ta med någonting mer. Eh, hur långt ut så att säga ska man eh, bestämma sig att man har så att säga, själva gränsen för världen. Och det, det blir väldigt tydligt i just stora. Eh, Franchises som Star Wars Eller Star Trek mm. uh, Vad är kanon, vad är inte kanon Och särskilt då när, när franchises har spridits ut Många, många, många olika med Medier. Mm. Jo, i Star Wars så ser man verkligen Hur det verkligen kom, all, kom Out of hand Så att de får sätter att sätta ner foten fullständigt Och liksom bara sudda bort allting Och ja. filmerna och serien vilket egentligen var ett ganska så bra val nu det blev så spretigt som det blev Ja, ja det, det, det kan jag hålla med om Eller det, är det, är det som i Star Trek, är Star Trek Där de bara rebooted hela verkligheten <laughs> Ja, precis, vad händer nu? Uh, uh, jo, det är också, det är en parallell till det Till exempel uh, Marvel um, så Där går man ju alltså Just nu på två stycken parallella marvel universa uh, Där man anser att filmernas Marvel-univers är en Medan CIA enas en annan och där man också har gjort en reboot i princip på allting. Redconat en jävla massa grejer. Så precis, den spindelmannen precis. som jag läste på 80-talet och 90-talet har ingenting med den spindelmannen som finns idag. Men det finns väl redan massor med olika versioner på olika superhjälter, beroende på vilken det man och man läser av serierna var. Ja, det, det, det finns mer än två tidslinjer. Man får... Ja, alltså det, det är en annan så det är så här jättesprett överallt. <laughs> ja. DC har väl rebootat igen nu, precis. Vilket sa du? DC tror jag har rebootat igen. Ja, nu, nyligen. de kommer göra en typ Justice League-film har jag för mig, där Ben Affleck ska spela Um, Jag hör hur thrilled ni är över att se Ben Affleck som Batman Var inte han en väldigt dålig... Uh... Skådespelare? Nej <laughs> <laughs> uh, Spelar sp sp Ben Affleck, var inte han... Dare... Vad heter han? Daredevil mm. Jo, jo mm. Ah, Så han var Batman nu då Ja, oh, men der, der, der... Let's get this straight uh, Daredevil är Marvel oh. uh, Och uh, Batman och den frasen, det är DC Oh. Så att uh, han har ju varit uh, i bägge uh, franchiser faktiskt Locky bastard no, Det är ju faktiskt någonting vi har sagt uh, det, det har vi helt glömt bort uh, Marvel till exempel är en typisk franchise Finns som rollspel, uh, som uh, tv-spel, som Skäls. film, som uh, serier och etc Ja, det mm. är ju superhjälta serierna de är gigantiska franchises och där har man ingen oh, aning oh, om vad som gäller. Nej. <laughs> taget. nej, det skulle vara en mardröm att hamna i en sån diskussion om vilken version och vilken verklighet som gäller. Ja. Alla. reboots och tidslinjer och olika medier. Så där vi kommer få det absolut bästa eh, scenariot för <laughs> rollspel eller liknande. Så. Aldrig det är blandade kunskaper. Ja. <laughs> ja. Um, alldeles exakt, däremot har jag hört Väldigt gott om uh, äldre versioner Till exempel Marvel um, Där de har väldigt tydliga Definierade styrkenivåer uh, Det vill säga att uh, Spinnemannen skulle aldrig, aldrig, aldrig Kunna ha besegrat uh, Galactus till exempel uh, Utan att ha vissa uh, Alltså Utan att på något sätt yttre medel Göra det uh, Om Jag vet inte ni, om ni har koll på Vem Galactus är men uh, jag kanske har det. Skitsamma, det var en passus i det hela. Ja. Um, jag har helt glömt bort vad avslutningen var. <laughs> Både ja och nej. Både uh, ja och ja. nej. Kunskap Franchise. är bra, men inte för mycket. Ja. Franchises är roliga, men uh, styr upp vad som gäller. Vad bestämt. <laughs> <Precis>. <laughs> häng, häng tärningen runt halsen om man har spelhjul. Ja. Ja, ja, mycket bra uh, beskrivet. Det, det är det som krävs helt enkelt. Ha en plan från början Ja, eh, no, jättebra Spelarna, spelarna uppstudteras jag bussar Galakt Galactus på dem <laughs> Precis Men Fan, vi spelar ju DC alltså, Jag har blandat eh, De här två olika franchisen Det skickar vi på dem Det är uppenbarligen det värsta <laughs> Japp <laughs> Jag är inte bitter <laughs> Jag är inte bitter <laughs> Ja, åh um... oh, en myling, åh oh, vad rädd jag blir. <skratt> <skratt> uh, ja, med en bitter vasse så lämnar vi er ikväll <skratt> och på återhörande nästa gång. Uh, till dess, då har du så bra. Hej med! Hej, hej!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 Um, de här ungdomarna som simmar uh, i fan?